eskamutillak Hemen gaude azkeneko irratsaio berezia egin nahian denok dagoeneko dakizuen moduan hau ikasturte honetako azkena da eta azken astea ere bai oporren usaine gartzen da dagoeneko eta gu beintzat posaren poses gaude baina ze kontxo emozioarekin aurkestea ahastu zait, gaur 6garrena mailakoak hitz egiten zaituztegu, eta ni leire nausue baina ez naiz bakarrik etorri. Davidek gure gaurko asteko saridunak esango dizkigu. Ondoren aimenek pasaden asteko eta aste honetako urtebetetxeak esango dizkigu. Geroago Nekok eta Sofiak aste kulturalean zer egingo dugun esango digute eta azkenik gaizkak askena bat prestatu digu. Kaixo, David, nortzuk dira gure garko saridunak? Kaixo, leire, lehenengo joan denazteko asmakizuna eta irraitzaiako galeren ematxa esango edizkizuet. Lehenengo asmakizuna, kamamila, migarren asmakizuna, termometroa, lehenengo galdera ane, migarren galera, iru, Hirugarren galera, dinosauri buruz, laugarren galera, ez nahi. irabazleak hauez izan dira, lehenengo zikloko irabaslea olaien merino, migarren be, maiakoa zikloko irabaslea Asier Martín irrogarren B maiakoa edogarren zikloko irabaslea Sofia Portillo segarrena maiakoa Sori honak Aimen esango digu pasaden asteko eta aste honetako urtebetetxeak gaur norbaitek urteak betetzen alditu Es, baina aukera aprovetutako dut ekaineko azken asteetan betetzen dituztenei soriontzeko. Lehenengo mailako Narrogarrendoni Armando Endreari eta Aiur Azedori, Migaren mailako Beniat Gomezi eta Jose Lopezi. hirugarren mailako Naroa Ortegari, e, Ariz Gonzalez eta Zurine Maiari. Laugarren mailako Ugaitz Bengoetxeari Bozgarren boz mailako, e, Adrian Roa eta Ibai Karrete, karretero ri eta zigaren mailako, David Valdezi eta Maria Begari. Zorionak eta urte askotarako udan betetzen, duzuan guztioi ere, zorionak. Sofia, zer jarduerak egingo ditugu aste kulturalean? Kaizo, Sofia, aste kulturala astendela badakizu? Bai, eta zer jarduerak egingo dira astean zehar? Gaur, mozorroen aurkezpena egingo dugu. Eta goizean zehar txapak egingo ditugu informatika gelan. Lehenengo irugarren zikloa, gero bigarren zikloa, eta azkenik lehenengo zikloa. Ze ondo txapak egingo ditugu badakizu? Zori batek esan dit, astelenean gurasoen tailerra egingo ditugula eta gazteen tailerra ere zein urdiri nagoen ez dakidalako zere egingo dugun aurtengo tailerretan. Zeinondo Sofia tailerrak egingo ditugu. Aste artean ere gorbeia retoan antxerki bat guztiontsat egongo da eta jinkana egingo dugu lehenengo mailatik seigarren mailara. Aste azkenean kulkikoekin tailerra egingo dugu. Lehenengo laugaren mailatik zigarren mailara. Gero aurrezkuntzakoek eta azkenengoz lehengo mailatik hirugarren mailara. Itzaldiak entzungo ditugu batzuk eta beste batzuk ikusiko dute erakusketa. Eta esina eta esindugu ahaztu azkenagurra. agurrra. Etegunean Izango da, zeigarren mailakoek izango dute gure askena gurra, eta aurrezkuntzako bosgarren bos urtekoek ere. Geroago patioan txorizo, tortilla eta bizkotzoa jango dugu, ordu biak laur den gutxira arte. Eta azkenik ordu bidetan etxora jango gara, oporraak! Askenez, ogitalau eta obetazazpian hurazoak etorriko dira noten txostenen bila. Bertan ikusiko da zenbat ikasi dugun ikasturtean ikastutean sear. Sorte on guztioi. eta azkenik, gaizka, azkena gurrezkainiko digu. Gure txartagako ibilbide osoan, momentu honak eta momentu txarrak egon dira. Baina guztietatik ikasi izan dugu. irakasle guztiei eskerrik asko esan behar diegu, ez, aurrezkuntzatik lehen eskuntzara, guztietatik gauzakona ikasi ditugolako. Aipamen bereziagin beharra, Daukagu ere juliani, garbitzailei, jantokiko guztiei, eta zuzendaritzako pertsonei. Eskerrik asko zuei ere. Asko ikasi dugu otzartagan, eta pen handia ematen digu hemendik joatea. Esperen, esperentzia ona eman digu lakogur eskolak. Ona etortzea gustoko dugu, ondo pasa izan dugu, jarduerak eta tailer oso poletak egin ditugu beti. Gu zeigarren mailako ikasle guztion izenean uda una pasatzea opa dizuegu beti goguan izango zaituztegu ondo pasa eta txeden hartu mena maitzen da gure azken irratsaio berezia agun